Юрго, так пане, у моїй скринці флакон, зеленим сургучем залитий. Здари печатку і дай мені у якійсь чарці. Чарку добре помий. Флаконів нехай ніхто не торкається, якщо життя вам миле. Швидко, Юрго, зараз як же той вістрясе. Флакон, Юрго. Вже пийте. Дякую. Тепер пильнуй. Зараз я буду спати. Буду кидатися і марити. Потім лежатиму, наче не живий. Та нічого не бійся. Лежіть, пане, бо рани відкриються і вийде з вас кров. А Він звалився на шкіри. Голова його перекочувалася з боку на бік. Він відчував, як купець накриває його кожухом. І попонує, що смердить кінським потом. Дві стрясся. Кожен струс з жахливим болем віддавався в стегні та нозі. Геральц зуби. Над собою бачив міріарди зірок. Так близько, що видавалося досить руку простягнути. Відразу над головою, відразу над верхівками дерев. Ідучи, він обирав шлях так, аби триматися подалі від світла, від сяння вогнищ, аби завжди перебувати в зоні миготливих тіней. Це було непросто стоси ялинкових гілок палали навкруги, били в небо червоною загравою, затканої блиском іскор, означували темряву світлими прапорцями диму, тріскали, вибухали блиском між фігурами, що танцювали навколо. Геральт затримався, аби пропустити хоровод, що окотився у його бік, розшалілий, блокуючий шлях, крикливий і дикий. Хтось шарпнув його за плече, намагаючись запхати в долоню дерев'яний, мокрий відпіни жбаник. Він відмовився, легко, але рішуче відсунув від себе чоловіка, який хитався, бризкав навколо пивом із барельця, що тримав під похвою. Не хотів пити. Не такої ночі, як ця. Неподалік на помості з березових стовбурів, що підносився над величезним вогнищем, світловолосий травневий король у вінку і її полотняних штанях цілував руду травневу королеву, обмацуючи її перси крізь тонку, мокру від поту сорочку. Монарх був хмільний, хилетався. Утримував рівновагу, обіймаючи плечі королеви, притискаючись до них рукою, в якій міцно тримав кухоль пива. Королева також не зовсім твереза у вінку, сунутому на очі обіймала короля за шию, і перебирала ногами. Натов танцював під підмостками, співав, вирищав, тряс жердинами, обмотаними гірляндами зелені та квітів. «Белетейн!» Крикнула просто у вухо Геральту молода невисока дівчина. Потягши його за рукав, змусила закрутитися серед хороводів, що його оточили. Затанцювала поряд, фуркотячи спідницею і віючи волоссям, повним квітів. Він дозволив, аби вона закрутила його в танці. Обертався, уміло поступаючись дорогу іншим парам. «Белетейн, травнева ніч!» Поряд із ними шарпанина і писк, нервовий сміх наступної дівчини, яка вдавала боротьбу й опір, коли хлопець ніс її у темряву за межі світла. Хоровод, покрикуючи, звернувся змією між палаючими багаттями. Хтось спіткнувся, упав, рвучи ланцюг рук, ділячи вервечку на менші грубки. Дівчина, дивлячись на Геральта з-під листя, що прикрашало її чоло, наблизилася, притулилася, різко обіймаючи, важко дихаючи. Він схопив її брутальніше, ніж хотів відчував крізь тонкий льон під долонями, притиснутими до її спини, гарячу вологість її тіла. Вона підняла голову. Очі її були прикриті, зуби блищались під трохи задертої, скривленої верхньої губи. Пахло від неї потом, лепехою, димом і бажанням. «Чому ні?» – подумав він, минучи долоню її платячко і спину, тішачись мокрим паруючим теплом під пальцями. Дівчина була не його типу. Була занадто малою, занадто пухкенькою. Він відчував під долоною місце, де затісний пояс суконьки врізався у тіло ділив спину на дві виразно відчутні округлості у тому місці, де відчувати їх не повинно б. Чому ні? Подумав він, адже в таку ніч. Це не має значення. Белетень. Вогні аж до горизонту. Белетень. Травнева ніч. Найближче багаття із тріском пожерло кинуті в нього розчепірені ялинкові лописька. Плюнуло золотим сяйвом. Світлом, що заливало усе. Дівчина розплющила очі, дивлячись угору на його обличчя. Він почув, як вона голосно втягує повітря. Відчув, як напружується, як різко впирається долонями йому в груди. Одразу ж відпустив її. Вона завагалася. Відхиляючи тулуп на довжину легко розпрямлених рук, не відривала стегон від його стегна. Опустила голову, потім відняла долоні, відсунулася, дивлячись убік. Хвильку вони стояли нерухомо, поки хоровод не повернувся і не ринув на них знову, не завертів ними, не розкидав. Дівчина швидко розвернулася, утекла, незграбно намагаючись долучитися до танцюристів. Оглянулася лише раз. Балетень. Що я тут роблю? У темряві загорілася зірка, заіскрилася, прикувала до себе погляд. Медальйон на шиї відьмака затримтів. Геральт мимоволі розширив зіниці, без зусилля пробив поглядом темряву. Жінка не була селянкою. Селянки не носили чорних оксамитових плащів. Селянки, яких чоловіки несли чи тягнули в гущавину, кричали, хихотіли, Билися і пручалися, наче форель, викинута з води. Жодна з них не справляла враження, що це вона веде в темряву високого світловолосого хлопця у розхристеній сорочці. Селянки ніколи не носили на шиєх оксамиток і прикрашених діамантами зірок з обсидіану. Єнефер Раптово розширені фіалкові очі, що огоріли на блідому трикутному обличчі. Геральте. Вона відпустила долоню світловолосого херовима, чиї груди полискували від поту, наче мідна бляха. Хлопець похитнувся, заточився, упав на коліна, водив, розглядаючись головою, кліпов. Устав поволі, провів по них заклопотаним безтямним поглядом а тоді невпевненим кроком пішов у бік вогнища. Чародійка на нього навіть не глянула. Уважно дивилася на відьмака, і рука її міцно стиснула краєчок плаща. — Я радий знову тебе бачити, — сказав він повільно, і відразу відчув, як спадає напруга, що встановилася між ними. — Навзаєм, — посміхнулася вона. Йому здалося, що в тій посмішці було щось вимушене, але не був упевнений. Цілком, мила несподіванка, не заперечую, що ти тут робиш, Геральт. Ах, перепрошую, вибач за незручність, звичайно, робиш те саме, що і я. Адже це Белентейн, та й ти впіймав мене, так би мовити, на гарячому. Я тобі перешкодив, переживу, засміялася вона. Ніч триває, і як захочу, зручу іншого. «Шкода, що я так не зумію», – сказав він із великим зусиллям, вдаючи байдужість. Власне, одна побачила у світлі мої очі і утекла. «Під ранок», – сказала вона, посміхаючись, усе більш штучно. «Коли вони поряд розшаленіють, не стануть на таке звертати увагу. Ще знайдеш собі якусь, от побачиш». Ін! Дальші слова зав'язли в нього в горлі. Вони дивилися одне на одного довго, дуже довго, а червоний відблиск вогню грав на їхніх обличчях. Єнефер раптом зітхнула, ховаючи очі за віями.